Защо масовите протести в Грузия имат значение далеч отвъд нейните граници? Хиляди хора излизат на улицата, за да протестират срещу новите рестриктивни закони. Дали това е още една поредна фронтова линия в глобалната битка срещу надигащия се авторитаризъм? Говорих преди няколко часа с Мариам Чакия, грузинска режисьорка и продуцент на документални филми в много успешни копродукции. Първият и пълнометражен документален филм Слушай се в тишината, спечели златен гълъб в конкурса Следващите майстори, Next Masters в Лайпциг. Мариям е една от многото, които не пропускат ден протест срещу закона за така наречените чужестранни агенти в Грузия. Попитах Мариям след поредния масов протест срещу закона за чужестранните агенти, какво е настроението в момента в Грузия. The mood in Georgia is now or never uh, because we know what's happened with Russia after passing this law and what's happened with the freedom of speech freedom. Of... Настроението в Грузия е сега или никога. Защото знаем какво се случи с Русия след приемането на този закон и какво се случи с свободата на словото и свободата на изразяване там. Знаем какво се случва в Беларус, а и познаваме добре съветското минало. Но това е Грузия. Свикнали сме да се борим, така че ще се борим и знаем, че това е важно. Сега или никога. Казва Мариям Чекия. Питам я как, как се чувства като човек, който е част от филмовата общност – при положение, че филмовата общност започна да протестира преди около година, още преди последния повод за граждански протести закона за чуждите агенти. Power. Е, интересно е как се получава така, че културата винаги е последната, която се финансира, но винаги е първата, която се атакува, когато диктаторите дойдат на власт. Затова ние, филмовите дейци, започнахме да протестираме през юни миналата година, когато Министерството на културата започна да контролира съдържанието на произвежданите филми, грузинските филми. Филми. И националният филмов център на Грузия. По това време никой не очакваше, че това проруско правителство ще върне руския закон в Грузия. Но видяхме как пропагандата започна да работи. Сега е много трудно време, когато повечето грузински режисьори са станали активисти и нямат място и време да правят кино. Много съм щастлива, че започнах да следя тези събития с моята камера, защото освен, че това е много голяма отговорност към филмовите дейци, в същото време имам място където да упражнявам професията си. След ветото на грузинската президентка и предупреждението от Брюксел, че Грузия може да загуби перспективата си за членство в Европейския съюз, дадена през декември миналата година, какви са очакванията ви, питам Мария Чакия. Кое е по-вероятно? Да се засили още натискът върху протестиращите, защото виждаме по прояви на полицейска бруталност или напротив? Да се направят някакви отстъпки от страна на правителството, за да запази то проевропейското си лице? After the president's veto, I think there will increase pressure on the protesters. Мисля, че след ветото, ветото на президента натискът върху протестиращите ще се засили. Единственият начин за натиск върху руската политика е чрез реални санкции от страна на Запада. Нашето правителство се опитва да отнеме страната от нас и да захвърли нашите деца, следващото поколение, в ръцете на Русия. В същото време управляващите изпращат своите деца да учат в Европа и Съединените американски. Штати. Ако има санкции за самите тях и когато техните деца усетят заплахата, че няма да могат да пътуват на Запад, те ще започнат да ни разбират и тогава може да настъпи някаква промяна. Но не знам защо на Европа и отнема толкова време да започне санкции, поне да започне да санкционира нашия олигарх Бидзина Ивани Швили, проруски политик и олигарх, който финансира сегашното правителство, казва Мария Амчакия ми а се страхува, че ще пострада лично тя и че участието ѝ в протестите ще има последици за личния и професионалния живот. Ако законът за чуждестранните агенти бъде прият в Грузия, няма да мога да правя филмите си. Поради липсата на финансиране в Грузия, моите филми са Финансират предимно с помощта на европейски партньори, европейски фондове, европейски ко И по силата на този закон, ако минимум 20% от финансирането идва от чужбина, трябва да се регистрирам като чуждестранен агент. Освен това се страхувам, че ако приемат този закон, правителството ще посегне и на мен. Не само на мен, но и на някой от моите приятели, активисти, филмови режисьори, актьори. Миналата година филмът ми вече беше критикуван от Министърката на културата и тя ме заплаши публичност със съд, но този закон на практика ще й даде законното право да прави каквото си иска с хората, които са критични. А аз съм един от тях. Мария Мчакия, филмова документалистка от Грузия, едно от многото лица, които участват в масовите протести срещу приемането на закона срещу така наречените чуждестранни агенти в Грузия.